Sestre, da iskoristimo priliku da vas pozovemo večeras da u Svetosavskoj sali manastira Podmajine dođete da poslušamo nadahnutu riječ naše sestre, gospodje Biljane, koju evo, i odavde pozdravljamo. Vidimo da je doputovala. Ona je bila nedavno ovdje i održala jedno posebno i zapamćeno slovo. Tako da ne bismo mnogo govorili o značaju svega onoga što ona govori za naš narod, za našu sadašnjost, odnos prema našoj svetoj prošlosti i sve ono što treba da nam se dogodi, a dogodit se zavisno od našeg pokajanja, Dakle, da ne bismo mnogo govorili, prosto dajemo blagoslov. Ako hoćete, u neku ruku njime vas i obavezujemo da dođete, pa da čujete tu riječ koja je u neku ruku glas vapijućeg. U pustinji ravnodušnosti ne bili iz našeg srca isklijava neka pokajnička misao i odluka volje da se pozabavimo svojim srcima dok vremena ima zadjelanje. Tema je svetost materinstva, pa dođite majke sa djecom, dođite djeco sa roditeljima, Da čujemo glas ne samo majke Biljane i sestre nego i glas svih onih svetih i svetom materinstvu odanih matera iz naše groda i uopšte iz roda hrišćanskog da dakle, koji večeras u 20 časova dođite sve svi biljani nije bilo teško da sinoć iz Kragujevca krene da bi se srela sa nama, radovala sa nama, ali ukazala kroz prizmu praznika i na onu drugu strašnu i mračnu stranu života, koju daj Bože svi da izbjegnemo, a ukoliko smo se našli u njoj, silom pokajanja koje priziva milost Božju da se iščupamo. Jer ko se u tami, braćo i sestre, nađe, koga strašni dan zatekne u tami, on će tamu vječnu i naslijediti. Zato su nam svi ovi dani i darovani, a posebno ovi praznični, da se u pokajanju obradujemo milosti Gospodnjoj, koja nas pasava od bezbrojnih i smrtnih sagrešenja međutim grehovima posebno mjesto o tome će i sestra Biljana večeras govoriti i neprestanu govori posebno mjesto zauzima grijeh čedomorstva strašna metafizička trauma ne samo u duši onoga koji je ubijen mislimo na mladenca nerođenog i nekršteno nego i u duši one i onih koji stadoše svojom voljom iza zatog užasnog irodovog nastrojenja nego i čitavo društvo, braćo i sestre lomi se zamislite ovaj grad da u njemu živi stotinu ubica ili dvije stotine ubica to ne bi bio baš grad udoban za življenje zar ne? živeći sa svješću da se tu po ulicama šetaju ubice. A kakav je, braćo i sestre, grad, kakav je narod u kome ubice šetaju potpuno slobodno, bez ikakve odgovornosti za počinjena zlodjeva. E sa te strane, braćo i sestre, udaraju protivnički vjetrovi. Zato nam ne ide, zato i neće ići. Može da ide samo u pravcu vječnog ognja. Zato je ovaj praznik tako važan i našem srpskom narodu. Jer nema ni jednog drugog koji može da pomogne. Nema ni jednog drugog koji vlast ima da takve grijehe oprosti i otpusti sem njega, braći i sestri. Zato ovo je praznik spasenja, ovo je praznik kome posebno treba da se raduju grešnici, bolesnici, a među njima najviše da se raduju oni koji teško sagriješiše. Ovo je praznik majki koje pobiša djecu svoju, utrobama svojim, Ovo je praznik očeva koji mrtvi, hladni, odreagovaše na taj strašan i užasan zločin. Ovo je praznik našeg naroda, jer narod blagodaću rođenoga mladenca može da nam ozdravi braću i sestri, da ozdravi, da bude normalno I od normalnog da se krećemo ka svetom narodu i da na naše svete bogonosne majke i bogonosne oce. Zato još jednom iskoristimo vrijeme jer ono je dato ali teče i prolazi. Vrijeme braćo i sestre ne čeka. Zato budimo mudri i praznujemo ovaj praznik na pravi, duhovni, pokajnički način, primajući blagoslov od Boga mladenca, njemu svoje grijehe ispovjedajući, a on je i došao, braćo i sestre, da niko ne pogine, nego da svima daruje život vječni. On ne želi niko da pogine. On i najteže grešnike, braćo i sestre, gleda, juri za njima, progoni ih svojo milošć, Da mu se poklone i od njega u crkvi, pred svetim putirom, pred sveštenicima crkve, jer je takva njegova volja, zatraže oproštaj i dobit će ga, braći i sestre. Svi ljudi, svi grešnici, ako dođu, poklone se, ispovijede svoj grijeh i zatraže oproštaj, kao bezbojni grešnici do današnjega dana, dobit će blagoslov i sješće zajedno sa njim za trpezu, kao što su mnoge ubice, bludnici, razbojnici, mnoge majke koje su ubijale djecu utrobama, dobile blagoslov i oproštaj. Ali jednog i drugog nema izvan njega, jer on je nosilac izvorište i svakoga blagoslova i svako ga oproštaje. Odvajajući se od njega, braću i sestre, šta možemo da zadobijemo? Kamenu neosetljivo srca. A znate je to? To je živ sahranjen. Kamena neosetljivost, živ sahranjen. To je, braću i sestre, znak bogostavljenosti. Zato nemojmo da se predamo peče grijeh srce, nije ga lako nositi u sebi, ali onaj koji može taj plamen da ugasi, on je došao i rodio se radi nas. Danas, braćo i sestre, u našim hramovima, znate koliko djece nedostaje, 14.000, pa to je ništa, braćo i sestre. Sestra Biljana će vam večeras napomenuti koje su to cifre, koje su to brojke. A bi trebalo još desetine velikih sabornih hramova, trebalo bi nam još desetine svetih putira i sveštenika, i novih heparhija, kad bi svu tu djecu imali danas. A oni, braćo i sestre, u tami živem. Tami žive, mi se radujemo svjetlosti. Da se možemo radovati, a ja njih smo u tamu poslali, zbog naše gordosti, zbog, na, zbog našeg samoljublja. Ako je tako, a jeste, ajmo onda da se pokajamo, braću i se gospodo, prosi kako to izgleda, šta to znači oprostiti taj grih. Šta čovek, šta Bog treba da ima da bi oprostio, to je pitanje, braću i sese, ali mi vjerujemo da on sve to ima. Kakav treba da je Bog koji će oprostiti takve grijehe? Ne samo prostiti, nego i blagosloviti, u čelo poljubiti pokajnika i udostojiti ga da priđe i da primi njegovo svešteno tijelo i sveštenu krv koju neće primiti njegovo nerođeno čado, nerođeno dijete. To su dimenzije, braćo i sestre, neizrecive dimenzije nepoimljivog čovekoljublja Božije. To je veličina našega Boga. Ne samo njegova tvoračka sila, nego sila njegove milosti, sila njegovog dugotrpljenja. Ne možemo jedan drugome ništa da oprostimo, a on oprašta, braćo i sestre, i takva sagrešenja. Zato ne nemojmo da ne iskoristimo tu mogućnost. Došao je, tu je, među nama je i čeka nas, braćo i sestre. Ali čeka u crkvi, čeka u liturgiji, čeka u svetim putirima i u svetim tajnama. Svakoga od nas čeka u svetoj tajni pokajanja i ispovijesti. Ne izvan crkve, a u crkvi sav prisutan. Ako hoćeš dođi tamo sam i sve će biti dobro. Klekni na koljene, celivaj krsi evanželje i otvori svoju ranu. Otvori je, ispovijedi se. Primi blagodatno ulje milosti sveštenog pomazanja i priđi, pričesti se, vaskrsni izmrtvi. Ne bez ožiljaka su veliki ožiljci, vraći se po licu, to su lice izbrazdane, to su srca preorana grijehom, ali blagodaću Božijom sašivene, ali ožiljak ostaje, ožiljak koji nas podsjeća I drži u pokajanju do kraja života i u blagodarenju. Jer ne pokajanje bez blagodarenja. Pokajanje, braćo i sestre, u sebi istinsko, zdravo pokajanje, mora da ima u sebi komponentu blagodarnosti. Jer ako nema blagodarnosti, to je, braćo i sestre, onda za samubistvu. Svjesni grijeha, ali blagodarni, jer nam je gospodo prostio. Zato, radujemo se u duhu pokajanja, da bi naša radost bila spasonosna i Bogu mila i pristupočna. Mir Христос Hristo se rodi. Na istinu se rani. Svala ti Boga, svala ti Boga,